Так він сказав, а вони аж жахнулись, бо й гадки не мали, що аж у пілос поїхать він міг однеліда. загаявсь в полі за тарою десь він, або в свинопаса гадали. Саме тоді Антіной, син Евпейта, взвався до нього. Правду повідай, коли він поїхав? Які попливли з ним хлопці добірні зитаки? Чи, може, невільників власних та наймитів не збирав, адже міг би і так він зробити? Ще розкажи мені правду і про те, щоб знав я напевно, з силою чорний він взяв корабель проти волі твоєї? Чи добровільно ти дав, коли попросив він гарненько? Фронів син. Ноемон у відповідь мовив до нього, сам добровільно я дав, Та й хто б учинив би інакше, якби людина така з турботою в серці такою щиро просила? Важко було б їй відмовити в цьому. Разом із ним попливли найвідважніші в нашім народі хлопці і став на чолі їх громади. Як я зауважив, ментор, чи, може, той Бог якийсь, дуже до нього подібний. Тільки дивуюсь я, вчора, ще зранку мені тут зустрівся, ментор ясний, хоч він з кораблем тоді в Пілос поїхав. Мовивши це, навпростець він подався до отчого дому. Та хвилювання обом серця обняло їм відоважні. Сісти звеліли вони женихам, припинивши їх ігри. Саме тоді Антіной, син Евпейтів, до них обізвався в гніві страшному. Люттю великою сповнилось чорне серце його, і очі вогнем запалали жахливим. «От яке горе нам! Справді! Щасливо вдалася зухвала подорожця Телемаху, а ми ж були певні, не вдасться. Зовсім дитина ще він, проти волі стількох нас поїхав, взявши собі корабель і супутців з народу найкращих. Він і в майбутньому лиха завдасть нам» хай його силу виснажить Зевс, поки міри змужнілості ще не дійшов він. Дайте-но, бистрій, мені, корабель і супутників двадцять, щоб влаштувати засаду йому по дорозі в протоці, підстерегти його поміж і такий скелястої сами. Ох і гірке ж йому буде загиблого батька шукання». Так він сказав, і схвалили це всі, і дали свою згоду. Зразу ж вони повставали, і удім подались Одісею. Та Пенелопі недовго лишалося те невідомим, що в глибині своїх серць женихи замишляли підступно. Їй про їх змову окличник Медонт розповів, що і ззаду чув за двором, на якому вони свої задуми ткали. Всі, перейшовши покої, приніс він цю вість Пенелопі. Щой наступив на поріг він, спитала його Пенелопа, з чим окличнику від женихів ти прийшов благородних? Чи не сказати Одісея, божистого вірним служницям? Всю залишити роботу й вечерю для них готувати. Краще б не сватались більше до мене і тут не збирались. Хай би в вони тут вечеряли в мене сьогодні. Надто сюди ви вчащаєте, спадщину всю, весь достаток нищите ви в Телемаха розумного. Видно ніколи, з часу як дітьми були ви від батьків ви своїх не чували. Як одісей богорівний, до ваших поставився рідних, як не вчиняв він, і навіть не мовив лихого нікому, в цілім народі, хоч це і властиво державцям Божистим, що одного зненавидять, а другого милують надто, він же нікому з людей а ніякої кривди не вдіяв. Ви ж тут і Дух свій, і ваші Діла недостойні вже ясно, всім показали, нема за колишнє добро у вас подяки.